razlika, u smislu. Jedan od svetih otace naše svete crkve. Pošavši sve one stepene duhovnog života i dosegavši mjeru savršenstva izrekao je na riječi odnosno izveo zaključak koji je u potpunoj saglasnosti sa svim svetim ocima našeg crkva od kojih je i sam lekciji učio a to je zaključak svetog oca našeg Serafina Sarovskog mnogima od nas je to ime poznato, međutim ima i jedan problem svojstven ljudskoj pokvarima, ljudskoj prirodi koja prožeta i ovljenošću, nemarom, fantazerstvom, sveza na raznim pritkim emocijama, strastima, pa se vrlo tako i odnosimo prema našoj crkvi i prema našim svetiteljima. Ništa bolje nego što smo se odnosili ranije prema idolima i superzvijezda novoga svijeta. Na slabos je i te kako presu u crkvi to mağrjeње sa svetiteljima. što je potpuno nedopustljivo trsko i rožn Tako i svetog oca Serafima Sarovskog. I mnogi druge, ali eto njega danas spomenu smo, da i dobro je da mu ime prizivamo i konecelivamo, ali kad malo bolje pogledamo vidimo da malo ko poznaje njegovu žitije, malo ko izučala lekcije koje je on izučio i izučio še postao svet i važno crkvi. Zaključak koji je on izveo glasi da je cilj hrišćanskog života, dakle i nas, ako smo hrišćani, iako uopšte imamo cilj, mada vrlo i nemamo, ili je polovan i pogrešan naopak da je cilj hrišćanskog života sticanje duha svetoga. Što znači da ako ne ištemo duha svetoga da smo promašili put i da imamo pogrešan cilj A у u životu imati pogrešne cilje ili pogrešen cilj strašno je i opasno. Tako da od cilja zavisi i akcija, zavise i oni potezi koje ćemo povlačiti, sve zavisi od cilja. I sveti otac Serafim, otac naše crkve, poručuje svima nama On je to rekao jer je uz pomoć duha svetoga, braćo i sestre, i došao do cilja. On je to duhom svetim izrekao. To nije njegova, samo njegova riječ, njegov zaključak. Nego ono što je он uz pomoć duha svetoga, sjediniši se sa njim i došavši до do cilja, polučio nama koji možda tek povezimo na put, tek krećemo. A znajući da je važno da imamo dobar cilj, polučuje nam kao svetitelj naše crpe, da i mi to tražimo i mi to bište. Cilj našeg života jeste sticanje duha svetog. u crkvi braće i sestre možemo i da ostvarimo taj cilj možemo duha svetoga da steknemo i njime da se sjedinimo sa Otcem našim koji je na nebesi duha svetoga nazivamo i utješitelj ...nosi utjeku... ...da je utjeku... ...tješi dušu... ...a kako to duh sveti... ...tješi dušu... ...šta joj je teje tužina... ...a ko što sjeća to... ...a da... ...trebalo bi braće sese da malo dublje... ...pogledamo sebe... ...i da vidimo zašto smo tužni... ...iako ova naša radost... ...il je dobro raspoloženje... ...nije to ni radost, nije to ni dobro raspoloženje u odnosu na ono raspoloženje koje bi mogli da imamo. I te utjehje, utjehice koje nam ovaj svijet nudi, to braćo i sese, ne može da se upoređuje sa onim što Duh Sveti može da nam ponudi i da nam da. Utjeha koju nam Duh Sveti daje, neuporedivo je uzvješenija od svih utjeha koje svijet može da nam pruži. Sveti otec su to jako dobro znali, znali i sveti otec Serafim Sarovski pa nam svima poručuje. Ta poruka je mnogo važnija za današnji naraštaj. Koji luta, iako tu u crkvi, oko crkvi, ali mnogi lutaju braće i sestri, Mnogi promašuju. Mnogi ima cilj. Nije sticanje duha svetove. I zato duga, zato čamotinje, zato i toliko mnogo lažne radosti. Zato ima mnogo onih koji utjehu traže izvan crkve. Zato ima mnogo onih koji su u crkvi dužni kad treba da otplate dug jedva čekajući da iz njej izađu i da se utješe na drugim svjetskim izvorištima i pojuljim. A zašto je to tako i zašto tako mora biti u crkvi? Zašto je teško u crkvi? Zato što nam je cilj pokrošen. Došli smo u crkvu a nije nam cilj sticanje duha svetoga. E onda, braći i sestre, zaista imamo probu. Jer u crkvi je sve od duha svetoga. Nema ništa, a da nije od njega. I nema ništa da ponudi, a da on nije prisutan, a da on ne daje. Zato onaj kom je cilj Da stekne duha svjetoga. zadovoljniji je čovjek u svima svjetovima, kako je govorio je ne na izvor neiscrtni. Izvor sjele, izvor života besmrtnoga i zdrada neprovaznoga. I ljepote nesaglediva je. Našao je život u izobilju. A onaj ko je u crtvi, a nema za cilj sticanje duha svetoga, ništa u crtvi ne može da naći. Sve je suvo, nema ni jedne jedine kapi da mu žeć ugasi. Zašto? Zato što u crtvi, braći i sese, nema drugih duhova. U crvi nema duhova, pa da biramo. Hoćemo i ovog ili onog duha. U crvi postoji samo jedan duh. Duh svetu. Gospod životvora. Jedan od savramenih otaca crkve, duhonosac, dakle onaj kome je cilj da stekne duha svetoga i koji ga u velikoj meri stekao, pa njime i gori, Reče da se već u ovo vrijeme, a i dane koji će doći, da će se hrišćani prepoznavati po duhu. I danas se mnogi ukupljamo, brađe i srsti. I u tramovima, evo, da li Bog svobodan period, još neko vrijeme će potrebati, ali ne predugo, opet će gospod proći svojim sito. Da provjeri vjeru i da ispita našu pobožnost, sad može kogod poći. Sad mogu da uđu i vjerni i nevjerni. A dođe se vrime kad neće biti tako. I danas, braćo i sestre, u crkama se i oni koji traže duha, koji već imaju i oni koji ga nemaju i prosto ne žele. Kaže taj otac naše crkve da će se hrišćan dakle oni koji duha traža i duha imaju prepoznavati po njem po duhu svetu. I zaista i danas je tako. Govore nam oni koji ga imaju kao što se narkomani dva narkomana нас и где седству у мом društву нас петро а у društву које свећимо такође није петро prvi put se vidi у нашем društву једна накума у ниховом једна накума них двојца се по духу препознају и много су ближи Jedan sa drugim, nego sa ovom osmoricom, jer ih duh vezuje, ne moraju ni da pogovore riječ. Dovoljno je prisustvo, dovoljno je taj duha da prepoznaju jedan drugog. Istina, taj duh koji oni nose nije dobar duh, to je zrao duh, to je energija strasti. To je džavovska energija. Iskoristili smo primjer koji nam pomaže da shvatimo i da razumijemo mogućnost da se dva čovjeka koji, sebe, koji se ne poznaju, pomjerujem ovoga, spijete. Da mogu da osjete ima li duha Bože u njima. I zaista tako. I tako će biti, i biti, građe i vrijeme koje je došlo, vrijeme i dani koji dolaze, sve više će davati mogućnost, i sad imamo, da se prepoznajmo po duhu. I to prepoznavanje je jako važno, jer će i dani koji dolaze, sve više da traže od nas da se sebraćom је сестрама који по духу живе и по духу хода да се sprijejamo da se okrepimo da, da se pomažemo у овим хватном и злимским адским даром овом крввом то поготије кровиом срце u ovom vremenu i u danima koji dolaze, moći će braći i sestri da prežive samo oni hrišćani koji imaju toplotu duha svetoga u sebi. A kako se manifestuje ta toplota duha svetoga? Manifestuje se jako precijezno. Manifestuje se kroz naš odnos postavimo da ima duha Božje u nama prema Sinu Božje, Gospodu i spasu našem Isusu Hristu. Onaj koji ne misli na Isusa Hrista, on nema duha svetog u sve proti Islosti. Onaj kome se um, volja i srce ne kreću njemu, конегун с отповјестима срце које се некреће ка нему по створању негове божанске воље и тим на проявляјући љубав према njemu и проявляјући присуство духа святог у себи нема духа у себи он споле може не знам шта доради ако се овако не манифестује не појави нема духа святог у њима а ко му се у не везује са име Божје, са имејем Христа. И било важно гласити исповједајући да као Синa Божјих, много важно, много важно исповједјети, како ова плоченог Бога, такве Бога купил, онако како нас наша света црква учи. Дапроној ga га не исповједа на тај начин, нема духа светого у себи. Доброто се можемо da provjerimo. Znate, ako nema tih elemenata u nama, slobodno, nemojmo da se plašimo, jer ima još vremena za promjenu, za pokajanje. Tu duha svetoga nema. On takvo umovanje ne pokreće. To nije njegovo djelovanje. Duh svetija ko je prisutan, on djeluje. U tajni kreštenju, on jeste prisutan u srcu ali traži volju, traži slobodnu volju koja će djelovati i koju će on potpomagati svojom silom, svojom voljom oblikovati volju, ljudsku slobonu volju. Ako izostane, braći i se potreza sa naše strane, blabodat duhe svetoga postaće u srcu nepokrenuta i ne daj Božem da tako bude do kraja живота я у тренутку smrti одузмао се и на то mjestу остаје неизсјенико рана рана яко каже свети отац страшном бог страшном бог и страшна мука као најдубље кој исподоživјео Djevesni bol. Pa onda još dublji vraći se se duhovni bol. Bog srca. Dakle, živac srca. Da zaboli i da boli vječe. I sve javše i javše. To su posledice a vjernosti posledice nema a ono na što crkva poziva braće i sa svim sasvim od toga zato crkva poziva na akciju, na podnik, na pokret na poslušnost sve nas radi sve naše vječnosti radi sve našeg vječnog bogaženstva i vječnog života radi. nemojte misliti braće i sese da crkva išta radi, čisto radi sebe. Kao da smo mi tu neka radna snaga, pa do, od našeg tuda ona sabira sebi nešto za sebe sam. Ne. U crkvi sve braće i sese. od Boga, a radi čovjek. Sve je radi nas. Sve što crkva traži od nas, kaže radi nas a ono što hoće da nam daje je nešto veliko, praći se, ne, ne malo, veliko, hoće da nas sjedini sa Otcem. Kako reku smo, Duh Sveti, evo danas prazujemo taj događaj silazir Duhe Svetog, znači novi trenutak u vremenu i mogućnost za sticanje vjetnosti. Duh se lazi na Svete Apostole, se lazi na Svetu Crkvu i traži braće i sestre, kandidate, traži one, one koji, koji hoće se sjedine sa Otcem kroz vjeru u Sina Očevog Jedinorodnog. I onda svetotajinskim djelovanjem koje i do dana današnjeg imamo u crkvi kroz sve te tajne krštenja milopomazanja svetoga pričešća i svih drugih svetih tajnja sve te hirotonije mnogo važno jer danas imamo hirotoniju svetih apostola braće i sreste sve te apostole je da kažem ruku po Сам Sin Boži, Duhom očevi. Pazite, braćate pazno, to je crkva naša pravoslavna. Moramo se zapitati, uđenje je početak i koje nju osnovate je ovako nepokovebljiva, neuništiva, besmrtna. Danas, braćo i sestre, praznimo hirotoniju ljudske prirode hirotoniju izabranih učenika gospodnji sinom Božim a duhom, svetim duhom očili i u crpi se do dana današnjeg naših episkopi Bogatike hirotonišlo na taj način prejemstvenost braće i sestre rukopovaganje je neprekinuta dodamo da dana našli. Imamo tu selu u crkvi. A kuda nama selo da služimo Svetu liturgiji? Od kuda nama Bogлас da skidamo grehove, da pričesimo se, se tako smelo izgrađimo? Nezvijest da se nebo, to je ništa u odnosu na ono što se u crkvi dešava. Mi već jeses duh Svetoga imamo u crkvi. Duh Sveti se na novo kršteno. Dok sveti si vlazi na svete tajne tijeli i krvi. Imamo otvorena nebesa. Imamo otvorenu brzu vezu sa Otcem u crkvi Sina njegovog, a Duhom sveti. Nema brže veze, brađe i sveca. Nemojte da prevari ova današnja situacija, taj tehnološki progres. sa su moderne te bez. Pa vidimo ga u svijetu. Bijedni svijet. I bijedni satan koji ga nadahnjuje. Kakva je to bijeta? Kako se pravi važna sila, pameta, muda? Izmišljate igreštice i njima nas varam. Kao to je moć, to je sad sistem, to je novo. Pogledaj ovo, Pogledaj Ništa je to. To je ništa. To je sve ucrvinja. Kao. To je sve u tamnici. To je sve u adu. To je sve ispod podnebesa. To što mi letimo, prelijećemo, sujimo, ko, ko mure bez glavi, to je sve u podnebesi. U crpi, braće i sese, mi imamo vezu sa Otcem nebesa. I to ponavljamo. I jako brzo vezu. Neka Рацис з чуден pričao kako u crkvi za време богослужења osećaju umu i srce da su nebesa zaista otvorena. I osećaje kako moлите Боготова за време свете литурgije, за време светих праздничних богослужења, и večeras који је био заинтересован, мого је доокуси како молитва одгаоно креће ка духовним небесима kako nema nekih prepreka ako smo sabrani i pažljivi. A otkuda ta sila? Otkuda to vaznošenje uma? Duhom Svetim, brađe i sest. Jer Duh Sveti je sišao pošto se Sin Boži vazio na nebesu i si onom putanjom kojom je Sin Boži vaznešen na nebesu. Onamo kao se on vasnosti u je i duh svetih sišao. I neте се васти браće i сестре mimo toga. Nikど језван цркве насилась. Зато је много важно да наш борба ку цркве препознава ко изванредну моћност, јединствену моћност да превазидемо не само те наше сипне пробове, старте, и i у единству kao društvo, kao narod. To je, braće i sese, sve previše situno u odnosu na ono što nam crka nudi. Nego je muh što mi ne razumijemo crku. Mi ne razumijemo jezik duhe svetove. Mi i u crkvi počeo da pričamo na jezicima ovoga svijeta. I onda je došlo i do Babilonije, braće i sese. Sve manje u crkvi razumijeni. Neko misli ovako, neko misli onako, ovaj trbi ovako. Ono je tvrdio nekako, to nije jezik duha svetog. Zašto? Zato što nećemo ono, na što nas je Gospod pozvao, nećemo na nebes, nećemo Otcu nebeskom, nećemo onako, onako kako su sveti apostoli, nećemo onako kako su sveti Otci, nećemo da sklonimo smetnje iz srca, iz ume, iz volje, dakle, gordost, samoljublje, svastu ljublje, srebro ljublje, nego koćemo se svim tim da budemo u crkvi. To ne može braći sredstvo. Duh sveti tu ne siloži, duh sveti tu ne djevuje. Zato nas crkvi poziva na borbu sa strastima. Upravo zbog toga, ne zato što smo mi njoj potrebni kao bestrastni. Znaš, ja hoću da si u crkvi čist i sve. Hoći samo tako da imam u crkvi, kaže gospod ne treburi jenice pošati pogodnici i ščeraj pola smrđivce u pci reže spaci na nego hoće braće i sestre da se očistimo da bi mogao dug sveti da nas posjeti i sa ocem sjedini i u tom sjedinju sa ocem Duhom svetim, a kroz vjeru u Sina Božijeg i njegovom žrtvom imamo u. Izvan toga, braće i se nema utjehje. Izvan oca i Sina i Svetoga Duha utjehje nema, ne može i neće biti. Niko ne može da se utješi, broći srst, izven oce i sine i svetoga druge. Zato dobro obratimo pažnju u čijem smo društvu i gdje tražimo utjehu. Ako hoćemo pravu, istinsku i večnu utjehu, utjehu u kojom su se tješili i utješili naši svetli otci, naši sveti apostoli je čitavac crko do dana današnjeg naš sveti Stefan Piperski je i danas ho bili kod njega da se mogu utješimo ne mau u njegovu dobu smo se utješili dobu nasi utješio sveti Stefan pa što raskošno je bio utjeha velika utjeha a zašto otkuda to zato što se on utješio To je utjeha od njegov, on se utješil. On se Богом, obštenjem se Bogom. Jako piše u sv. Sihirama, da je sveta Trojica našla mjesto u njegovom srpcu. Zamislite to. Sveta Trojica uselju čovjeka. Tako je to utješanje. Mi se čudimo, što napusti še svijet. A što se ne družimo s nama. Što ne šetujo malo potrkavimo po. Da se druži Zašto pobježe u klaninu? Zato što je utjeha velika i društvo sveta, sveta trojica u srcu. On više nije znao kada će se... Jer to pećina ili je kuća ili je dvo, On je živio na nadnebesnom nivou. Utjeha, velika utjeha. I na dana današnje, to toliko je godina prošla, toliko vjekova a njegove svete mošti prizivaju i tješaju. Zašto? Zato što duh svete, kako reče sveti Povadika Nikola u jednoj od njegovih mističnih molitava, duh sveti nema drugih veza do vječnih. Duh sveti, kad posjeti čovjeka i naravno veže ga za Sina Božeg i za Otca i oca našeg, tu vezu braću i sestre čini vječnom i neplogaznom. Ona više ne može da prođe. Nju više vjekovi ne mogu da pokrnju. Ona je vječna i to svjedoče i mošti naših svetih otaca. Ali njihovo svjedočenje, braće i sestre, potpunije je ako poslušamo njihova žitija njihovo učenje pa utjeku tražimo u crkvi ne samo tamo kod njihovih svetih moštiju nego i ovde i u ovom kramu i sutradan na svetoj liturgiji i u svakom danu u svakom satu u svakom trenutku možemo tu utjeku da tražimo možemo tu utjeku da imamo braće i srste Jer Duh Sveti pazite on je sišao da bi tešio zapamtimo to obraćaj se sve duha svetoga nije teško prizvati duha svetoga nije teško steći u smislu da ga treba nagovarati da ga treba buditi, da ga treba poučiti Duh Sveti je sišao jer silno želi da se sjedini sa nam. Silno, braći i sves, to je silna božanska češnja za Ne Nemojmo to da zaboravimo. Zato je u učenju naših Svetih Otaca. Grijeh, svaki grijeh, grijeh protiv ljubavi Božnije. Zamislite kako je trsko sina koji gnoriše majku, koja ide za njim, da mu da hranu, da mu da hvrtu, da mu da utjehu. Oni gnorišu, ne primječuje, ne otvaraju brata, spušta slušovicu, ne udostojuje pažnje. To je strašan grek, jer da se digne rukom na majh. Strašan grek. A naš odnos prema crkvi, brađe i sese, je upravo takav. Većine nas, ne svih nas, strašna vrijeme. Crkva je tu da nas utješi kao majka, da nas doji magijekom nebeskim, da nas doji duhom svetim, a kako se mi prema njoj odnosimo, koliko je vremena posvećujemo, koliko često dolazimo. I kad dolazimo? I kakvi dolazimo? I kakvi odlazimo, brađe i svesi, koliko nas dugo nema, da se uopšte ne javljamo. Mi Ni džesimo, nismo i živi, nema nas kad su praznici. nema nas nedelja, nema nas kad je radost u crpi nas nema. To je veliki grijer, veliki grijer prema ljubavi Božoj. Veliko ljubavi Božoj. Zato u svjetlosti ovog praznika treba sebe prispitati, treba sebe provjeriti, stalno sebe provjeravati. Kako mi reagujemo i kako se mi odnosimo prema živome Bogu u crkvi neprestano, prisutnom, nas radi. Jer Bog je ovdje, braće sestre, nas radi. Na nebesima uvijek i prije vjekova, a na zemlji sad, da bi nas uzelo, sabrao i vaznio na nebesa, već odavde podigao u carstvo nebesko, u carstvo svjetlosti, u carstvo sina Božijeg, u carstvo oca njegovog, oca našeg, u carstvo duha svetoga koji se vašak danas razumejemo i daj bože da ga u ove dane još više primimo i primivši gresima neodgovrnim od sebe nego hrabrinom i podvigom svetim lođovskim podvigom da možemo da smirimo što više prostora u krajnjem da mu obezbirimo sav prostor naših vjeća, da nas ispuni do vrka, da živi u nama, da se Sveta Trojica useli u naše srce i da ta utika, braće i sestre, bude potpuna i radost. Vječ. Amin Bože. Amin da. Bože. Nazravljamo